Вона довго мовчатиме, але ж прийде час і виснажена, доведена до безплідності земля вже не нагодує ні селянина, ні коваля, ні людей, що живуть при владі. Всі вони втягнуться в криваву боротьбу. Кров литиметься доти, доки не народиться економічна система, де урядуватиме лише сонце і ніхто більше. Кажучи сучасною мовою, урядуватиме капітал. Тоді шостий канал відмирає і суспільство починає жити у згоді із законами природи. Мабуть, не треба довго пояснювати, що цю економічну модель із рівня сільського легко підняти до рівня державного чи навіть світового. Тоді ми побачимо три економічні сфери – землеробство, промисловість, державу. Тут належить лише переконатися, що землероб справді дістає від своєї праці саме п'ять хлібин. До того ж рівно великих, а не шість, і не вісім. Моє інтуїтивне бачення належало підтвердити природними та суспільними аргументами. Треба сказати, що це останнє мені давалося найважче. На той час я перечитав чимало книг щодо фотосинтезу в землеробстві. Виявилося, що хлібна нила не має стійких констант у розподілі енергії в зерні та соломі. Я ж був переконаний, знов-таки інтуїтивно, це сакраментальне число 5 треба шукати в енергетичних співвідношеннях поміж зерном і соломою. При цьому слід пам'ятати, що енергія соломи надходить в економічний кругобіг навіть тоді, коли тварини її не з'їдають, а втоптують у власний гній. Тобто солома використовується як підстилка. При цьому вона повертається в землю разом із гноєм, як органічне добриво. Оці думки і заполонили мене 12 серпня 1963 року, Відразу ж після пробудження І це не дивно, бо я місяцями не міг вирватися з їхнього кола Коли ж повернувся з Дніпра і сів до письмового столу Мене надзвичайно вразила думка А чи не їдеться ті ж самі п'ять хлібин Якими Христос нагодував п'ять тисяч голодних Пригадую, що течу Люди жадібно їли, тамуючи голод Та хліба не меншало Навпаки, його робилося більше і більше Згадалося також вище таїнство церкви – частка хліба у вигляді проскури і ложка вина, котрі прохожанин споживає в момент причастя. А в Євангеліях, як відомо, Христос не раз каже людям – «Виїсти тіло моє і п'єте мою кров». Звісно, йдеться про хліб та про вино. Сковорода казав, у міфах і притчах біблійних треба вбачати закони природи, яких люди поки що не спроможні пояснити. Це, між іншим, не заважало Григорію Савичу бути глибоко релігійною людиною і славити Христа, але його релігійність не була непорушною догматичною. Вона допомагала йому вільною думкою пізнавати світ, всесвіт. А проте я, мабуть, ті хвилини не встиг подумати про сковороду. Як тільки у моєму мозку майнула думка про п'ять хлібів христових, стався полум'яний удар у мою голову і з'явилося відчуття вогненного шолому на черепі. Я увесь ніби опинився у вогненному вирі, моє я жило в центрі цього вогню. Ні з чим не можна порівняти блаженства, яке наповнило мою душу. Ні любов до жінки, ні споглядання рукотворної і нерукотворної краси земної. Ніщо ніколи не дає людині такої повноти щастя. Належить додати щастя і могутності. Я раптом відчув себе налитим такою силою, що переді мною мали розступитися гори. Був певен, ось піду в ЦК, розповім про своє відкриття, і там відразу ж побачить, що це, говорю, не я, говорить всесвіт моїми устами. У мій мозок і мою душу вливалися слова і думки. Саме вливалися без звуків чи якихось зорових образів. Я починав знати те, що взагалі закрито для людей. Так, наприклад, мені було сказано, що в роках 80-х природа відмовить радянській державі в можливостях дальшого існування. Якщо вона не перебудує економічної системи, то має впасти. Головною причиною падіння буде те, що ця держава виснажує землю, гумус і багатство надр. Я цілком ясно чув, якщо тут годиться слово чу, що мені належить йти до керівництва Компартії та переконувати, потрібна велика безхромна перебудова – Така перебудова, яка зробить виробника вільним, незалежним, а частка сонячної біологічної енергії, котра належить Землі, буде безвідмовно повертатися в гумус. 12 серпня 1963 року серед космічного полум'я прояснилося і енергетичне співвідношення поміж зерном та соломою.